13. Kardos Gitta kihasználta, hogy hosszú napok óta először végre kisütött a nap, és az iroda ablakán kinézve elhatározza, hogy sétál egyet. Itt a hegyek lábánál egyáltalán nem volt tavaszias a hangulat. Az alpok ormairól reggelente jegesszél csapott leluzan belvárosára, és a polgárok elfeledték, hogy a genfitó vízszömege által kisugárzott hő egyébként milyen kellemes mikroklímát teremt a városban. A nap vidáman sütött, és az emberek kiültek a kávéházok teraszára, hogy arcukat a fény felé fordítva magukba szívják a tavaszt. Gitta Hajnali háromig dolgozott egy illaton, ám nem jutott vele előbre. Ez a folyamat számára mindig is alkotás volt, Valódi művészi tevékenység nem lehetett siettetni. Ilyenkor hiába hadakozott a képletekkel, hiába volt a doktoria kémiából, ha nem jött az a bizonyos szikra, nem ment a munka. Már régen megtanulta, hogy ha volt kedve dolgozni, ha ki volt éhezve a munkára, csak úgy szárnyalt, még ha nem volt ilyen hangulata, akkor vért izzadt. Amikor ihlete támadt, szinte maguktól álltak össze a vegyületek, pontosan tudta, mit, hogyan, mekkora arányban elegyítsen, és hamarosan ott volt előtte az illat, amit megálmodott. Ez a nap és az előző néhány nem ilyen volt. Nem ment magától semmi. Megpróbálta összeállítani azt a kompozíciót, amelynek az lett volna a feladata, hogy öntudatlanul vállásra készesse megbízója hűtlen asszonyát, de nem jött meg az a bizonyos szikra, ami ahhoz kellett volna, hogy ez a korán sem mindennapos feladat sikerüljön. Végül félretette a munkát, és inkább hozzálátott, hogy a Budapesten felvett másik rendelés alapján elkészítse a kért parfümöt, ám ez sem akart haladni. Lassan ébredt csak tudatára a változásnak, de ez mindig így volt. A parfümörben néhány nap alatt tudatosult, hogy valami megmagyarázhatatlan belső feszültség miatt nem tud dolgozni. Látható ok nélkül volt nyugtalan, idegei pattanásig feszültek, és nem volt türelmesen kihez és semmihez nem ment az alkotó munka, így aztán sóhajtva félretette az aktuális megrendeléseket. Megpróbált kikapcsolódni, elment sétálni, fallabdázott, megnézett egy filmet, vásárolgatott Genfben és Zürichben, de nem tudta elterelni gondolatait arról, hogy a benne lévő feszültség valami rossz dolog bekövetkeztének az előjele. Járt már így korábban is nem egyszer, még mostanra, negyven éves korára megtanulta felismerni és kezelni ezt a fajta hangulatot. Már viszonylag gyorsan tudatosult benne, hogy ezúttal is valaminek a bekövetkeztét érezte meg, ezért aztán inkább visszavonult és óvatosan várta, hogy megtörténjen, aminek meg kell történnie, bármi legyen is az. Kétségbeesésében az iskola ügyeit intéző ilyen komarathoz fordult, és felajánlotta, hogy segít az ősszel induló évfolyam sürgetővé váló adminisztratív ügyeinek lebonyolításában. Ezek a kissé feladatok végre kikapcsolták, agyaszáguldó energiái tompultak, és előző éjjel ismét egy húzamban tudott négy-öt órát aludni anélkül, hogy izzattan felült volna az ágyban, hogy aztán csatakosra izzadt párnáját dühösen a földre dobja. Ráadásul ez a fajta tevékenység rendkívül hasznos is volt, hiszen ilyen számára pótolhatatlan segítséget jelentett. Két nap alatt annyit haladtak, amennyi egyébként két hét alatt sem sikerült volna, ha komarat egyedül kénytelen elvégezni a munkát. Kettejük együttműködésének hála kezdett összeállni a tananyag gerince, jól haladt a laboratóriumok berendezése, és a vizsgatematika is a megvalósulás fázisába lépett. Kardos Gitta fogta a székre hajított táskáját, és az ajtó felé indult, amikor kopogás hallatszott, majd egy ilyen komarat dugta be a fejét. Hosszú őszhaja enyhén meglebbent a frissen támadt huzatban. Kész vagy, Gitta? Igen, éppen ebédelni készültem. Komarad kitárta előtte az ajtót, miközben a csuklóján feszülő, a többiektől előző születésnapjára kapott Mont Blancsztárra pillantott. Végül is annyi az idő, morogta. Be nem tartasz? Miért ne? Akkor indulás! Együtt léptek ki az utcára, és a kardos Gitta által bérelt fekete Peugeot 508-as felé tartottak. Van valami konkrét elképzelésed is? A nő ató felé pillantott, és a friss szélben fázolsan összeúszta nyakán a kabátot. Az ablakból nézve jobbnak tűnt az idő, mint ami idekint fogadta. Az jutott eszébe, talán csak itt a tópartján vág ennyire a szél. Arra gondoltam, menjünk be a belvárosba. Rendben. A romandban elég jó az étel. Mikor is nyitnak? Fél tizenkettőkor. Akkor minden rendben. A kafé romandig tartó másfél kilométert csendben tették meg. Kardos Gitta élvezte a vezetést, a férfit pedig láthatóan elfoglalták a gondolatai. A Place saint françois érve Gitta elgurult a parányi téren álló étterem előtt, és nagy meglepetésére azonnal észrevett egy szabad parkoló helyet a rúpépineten, alig 30 méterre a saroktól. Egy perc múlva már az étterem előtt álltak. Maradjunk kint! kérdezte tétován a napfénytető alákített asztalokra nézve a férfi, de Gitta a fejét rázta. Fázom, inkább keresünk asztalt! Az asztalnál ülve gyorsan döntöttek, és némi hezitálás után komarat a Servellu-Barnoir mellett döntött, míg az asszony saladebuff bulli vinigrette rendelt, és mindketten bort kértek hozzá. Elég jól összeállt a törzsanyag az elmúlt napokban. Folytatta a beszélgetést a férfi, miközben az ételre vártak. Köszönöm a segítséget. Szívesen, de ez még nem a vége. Tudom. Ha megérkezik fanni, biztosan lesz néhány szava. Arra mérget de már könnyű dolga lesz. Miért? Neki már nem onnan kell kezdeni, ahonnan nekünk. Mi egy üres napra kezdtük el felírni az elképzeléseinket, őt viszont már egy kéz koncepció várja. Ez teljesen igaz, értett egyet egy ilyen. Mindig sokkal egyszerűbb egy már kész anyagon alakítani, mint egy teljesen újat a nulláról felépíteni. Erről beszélek. Megcsőrend komarat mobilja. A férfi ránézett, a kijelzőre és elfintorodott. Megtörölte a száját és a telefonnal a kezében felállt. Bocsánat kérőn nézett kardos gittára. Bocsáss meg egy percre, ezt mindenképpen fel kell vennem. Menj csak! ilyen kiment az épület elé és a napsütötte téren sétálgatva beszélt a telefonban. A nő egyedül maradt, s úgy döntött, addig maga is megnézi a leveleit. Elővette iPad-jét, de hamarosan konstatálta, hogy a fiókja üres. Mivel az üvegportálon keresztül látta, hogy munkatársa még mindig telefonál, lehívta a képernyőre az indexhu t hogy addig kicsit tájékozódjon a magyarországi történésekről. Mivel már egy hete nem járt otthon, Némiképp kiesett a magyar eseményekből, ezért ránézett a hírportálra. A főcím úgy égette a szemét, mintha csak paprikát dörzsöltek volna bele. Először azt hitte, rosszul lát, de aztán újra és újra elolvasta. Öt idős halott egy zuglói lakásban. Bár még semmi igazi oka nem volt rá, rossz érzése támadt. Remegő kézzel rákattintott a cikre. Egyre kerekedő szemmel és összeszoruló gyomorra olvasta végig a rövid keténközést. Rendőrségi forrásaink szerint öt idős ember holttestét találta meg tegnap délelőtt a főváros 14. kerületében lévő abonyi utcában az ellátásukra érkező ápolónő. Meg nem erősített hírek szerint a testeken golyó ütötte nyomok találhatók. A rendőrségi szóvivő elmondása szerint a helyszínelés már 24 órája tart. A környéket hermetikussal lezárta a rendőrség. Számos tévéstáb is a helyszínen tartózkodik, de senkit sem engednek a ház közelében. A budapesti rendőrfőkapitányság későbbre ígért részletesebb információkat. Ennyi volt az egész, nem több. Illusztrációként csak egy a Keskeny utcán keresztben parkoló rendőrautó fotója szolgált, amely mellett két kikockázott arcú rendőr posztolt. A háttérben rendőrségi kisbuszok, és egy kezes lábast viselő bűnügyi technikus fémkofferrel a kezében ballagott át az úton. Gitta gyomra felkavarodott. Azonnal másik hírportálokat keresett, de másut is csak annyi volt, mint az indexen. Nyilván nem volt több elérhető adat, csak a lapok munkatársai találgattak, illetve régebben történt kettős és hármas gyilkosságokat citáltak hogy addig is megtöltsék az oldalakat, amíg a rendőrség végre kiad valami érdemi információt. Kardos Gitta az asztalra tette az ipad és döbbenten merett maga elé. Még a fülében csengtek mási néhány nappal korábbi szavai, ha megbízóimnak kell az az ingatlan, ezek a vénfaszok meg nem akarják eladni. Öt öregember egy zuglói társasház utolsó öt lakásában, tudja? Ez nem lehet véletlen. Hatalmasat nyelt, és egyre erősebb hányinger tört rá. Bevillant neki a férfival a repülőtéren folytatott beszélgetés egy másik részete is. És rosszul sül el valami? Mire gondol? Mit tudom én? Ezek nagyon öregek, tudja? Nem kaphatnak infarktust, agyvérzést vagy ilyesmi? Árnyék vetült az asztalra, és a nő összerezzent, ahogy komarat lezötyent a székre. A férfi azonnal megérezte a megváltozott hangulatot. Porcimpái kitágultak, először csak kutatóan, majd csodálkozva nézett az asszonyra. Mi a baj? Semmi! Ne csináld! Tudom, hogy valami történt. Kérlek! Ki vele, Úgy nézel ki, mint aki szellemet látott. A nő elkínzottan pillantott a férfira. Homlokán jegesverejték gyöngyözött. Jézusom, Gitta, jól vagy? Az asszony megrázta a fejét. Felkavarodott a gyomrom. De hát mi a fene történt? El kellett mondania. Egyszerűen úgy érezte, felrobban, ha nem oszthatja meg valakivel szörnyű balsejtelmeit. Tekintette az ájpadra tévedt és érte nyúlt. Megfordította a képernyővel lefelé heverő készüléket, és áttolta az asztalon ilyen elé. Olvasd el! Mi ez? Csak olvasd el! A férfi ránézett, aztán értetlenül felpillantott. Ez magyarul van. Mi? Nézett rá üveges tekintettel a nő. Gitta, ez magyarul van. Nem tudok magyarul. Jézusom, mi történt veled pár perc alatt? Mondj bár valamit! A nő ismét maga elé húzta az ájpedet. Megint átfutotta a hírt, aztán szintelen hangon beszélni kezdett. Lefordítom neked a lényeget, ilyen. Az asszony akadozva mogyogott. Nagyjából annyi, hogy Budapesten egy lakásban holtan találtak öt idős embert. Egy zuglói lakásban. Biztosan nem tudod, ez a magyar főváros egyik kerülete. Mindegyiket megölték, az első hírek szerint lövések végeztek velük. A rendőrség már egy napja a helyszínen van. Komarat hallgatott, de amikor Gitta nem folytatta, megértette, hogy nincs tovább a történet. Ennyi? Igen, ennyi. Mi között van neked ehhez? Hát nem érted? Talán ismerted valamelyiket? Isten, csak nem a szüleid. De hogy a szüleim? Ezek azok, akiket ki kellett űznöm a lakásukból. A férfi szemében végre felismerés villant. Ez az a megbizatás, ami miatt szóváltásba keverettél fannival? Igen, az. A francia tekintete az iPadra esett, melyen még mindig ott világított a magyar nyelvű cikk. Honnan tudod biztosan, Gitta? Mit? Honnan tudod, hogy ez az alakás és ezek azok az idős emberek? Hátha csak... Nem, csaptant fel kardos Gitta. Tamási egyértelműen elmondta, hogy egy zuglói házról van szó, és öt idős emberről. Tudom, érzem, a zsigereimben érzem, hogy ők azok. Jézusom! Hégy ilyen, most mit csináljak? A férfi látta, hogy kollégáján kezd elhatalmasodni a pánik. Jó, a feltevés kedvéért fogadjuk el egy pillanatra, hogy ők azok. És akkor mi van? Hogyhogy hogy mi, meghaltak, hát nem érted? A cikk szerint lelőtték őket. Ma, és, mit számít az? A te vegyületed alig, ha vehette a nem létező kezébe a fegyvert. Mutatott rá a nyilvánvaló tényre komarat. Ez most nem értem. Abba gondolj bele, hogy miként találhatna bárki is kapcsolatot közted és a lakás között. A parfümör végre megértette, mire célozza a férfi. Úgy érted? Nincs bizonyíték? Mi is lehetne? A nő elgondolkodott, közben intett a pincérnek, aki azonnal az asztalnál termett. Egy dupla konyakot legyen, szíves! Kettőt! mondta komarat. Már is! Egy perc múlva megérkeztek az italok, addig a nő némán rágta a szája szélét, komarat pedig töprengve kapirgálta a fehér abroszt, melyen parányi foltot talált. A nő azonnal felhajtotta az itala felét. Hol tartottunk? Ott, hogy végre kezded megérteni, hogy nem köti hozzá semmi a halottakat. Te itt vagy Lozantban már egy hete, igaz? Úgy van. Ők meg tegnap haltak meg. Nem biztos. Tegnap találták meg őket? De csak nem hevertek ott egy hétig vérbe fagyva. Hm, ez tényleg valószínűtlen. Akkor a már van. Nem lesz itt semmi baj. Egy ilyen. Neked fogalmad sincs róla, mekkora a baj? Engem nem az érdekel, hogy rám e a halálukat. Hanem Az érdekel, hogy tényleg van-e hozzá közöm? Hogy lehetne? Ne szórakozz már velem. Az illat. Komarat is belekortyolt a konyakjába. Vegyük át előről. Milyen hatást akartál kiváltani, hogy elhagyják a lakást? Szimplán rossz érzést. Ne találják a helyüket. Enyhe émegés rosszullét. rosszul lét. Tévképzetek? Hallucináció? Nem, az már nagyon az érzékelési küszöbb környékén lett volna. Nem akartam, hogy tudatosodjon bennük az érzés. Világos. Akkor tehát a tudatossági szint alá be. Ahogy mondod, legalábbis azt terveztem, de valami balul el. Jézusom, öt halott. Komarat látta, hogy az asszonyon ismét kezd elhatalmasodni a pánik. Határozottan megszorította a karját. Ezt most hagyd abba. Nincs rá bizonyíték, hogy bármi köze van a haláluknak a te munkádhoz. De egyelőre arra sincs, hogy nem volt hozzá közön. Jogi, gondolkodjunk. Ott tartottunk, hogy nem terveszél sem halucinációt, sem tévképzetet. Tulajdonképpen mire gondolsz? hm. Például, ha a szertől én elkezdeném halottak szellemeit látni a lakásomban, hát nagyon igyekezzék eladni az otthonomat. Ezen Gitta elábrándozott egy ideig. Mi van, ha mégis ez történt? Mi? Valamelyik idős embernél olyan hatást váltott ki a szer, ami ezt eredményezte. Arra gondolsz, egyikük végzett a többivel? Aha! Miért ne? Ez azt jelenteni, hogy gyilkos vagyok. Nem te húztad meg a rabaszt. Közvetett tettesről hallottál már? Az nem teljesen ugyanaz. Ne jogászkodjunk. A lényeg, hogy ha a megyületemnek ehhez köze volt, akkor bűnös vagyok. Egyetlen bíróság sem ítélne el ezért, mutatott rákézen fekvő tényre a férfi. Semmiféle bizonyítékok nincs. Hogyan melyik szakértő mondaná el eskü alatt, hogy teljesen bizonyos benne, hogy ez a szervezetet a halálukhoz? Már pedig a kétséget kizáróan nem bizonyított tényt nem lehet a vádlott terhére róni. Gitta idegesen beletúrt a hajába, és megitta a konyaki a maradékát. Vádlott? Istenem, már itt tartunk? Csak mondtam. Vont vállat a férfi. Ne aggódj, nem lesz ebből semmi. Megint nem érted. Ha én bármilyen szinten kapcsolatba hozható leszek ezzel az ügyjel, az rád is kihat. Amennyiben? Az iskolának vége. Sőt, talán még a hivatásunknak is. Talán senkinek sem kellenek majd többé parfümőrök. Ne dramatizáld túl. Én ugyan nem dramatizálom. Ez a realitás. Ugyan kibízna ránk munkát ezek után, ha ekkora melléfogásra is képesek vagyunk az illatok által. Ez az üzenet már főbe kólintotta a komaratot. Elkomorodott. Vegyük át még egyszer. Mit? Az egészet. Hadd foglaljam össze. Eladtál egy illatot, hogy azzal kifüstöljenek öt idős embert a Aztán ezeket tegnap lőcsebekkel holtan találták. És te most attól fész, valamelyik bekattant a vegyületedtől és rövöldözni kezdett? Így van. Lehetett ilyen hatása annak az összetételnek? Elvileg nem. Használtad már korábban. Egyszer, de csak picsiben! Mint már mondtam az értekezeten is, éppen a te munkádat vettem át és fejlesztettem tovább! Mit változtattál meg rajta? A nő szalvétát húzott maga elé, és tollával egy bonyolult, vegyülek, sematikus rajzzzácz kiszerelterán. Amikor végzett, az egyik láncot egy odakanyarította egy gyűrű közepéhez. Ezt a kötést oldottam fel, és itt hoztam létre a másikat. Ez alig valami. Tudom. Komarat a fejét ingatta. Ebből nem leheted baj. Mi egyébre nem figyeltél? Nem értelek. Mi lehetett az, ami... A férfi kiegyenesedett öltében. Várjunk csak. Milyen idősek voltak a szélszemélyek? A cikk szerint 80 felettiek. De ezt akkor nem tudtad, amikor elfogadtad a megrendelést? Nem pontosan. Gitta értetlenül meredt rá. Miért kellett volna ezt tudnom? Mit számít? Komarad szája penge élessé vált. Láttál már olyan 80 évest, aki nem szed egy maréknyi gyógyszert? Persze, hogy nem. És... Mik is azok a gyógyszerek, Gitta? Hogy érted, hogy mik? Vegyszerek, hát nem érted? Ugyan honnan tudhatnád, nem lépette reakcióba valamelyik medicinával a te vegyületed, és itt az eredménye. Jaj! Most jött el az ideje, hogy a férfi is felhajtsa a konyakját. Kardos Gitta tanács talanul, és rémülten bámult a komaratot. Mit tegyek egy ilyen? Az iskola igazgatója megpróbált értelmesen gondolkozni, bár ahogy kezdte felfogni a potenciális károk mértékét, maga is hajlamossá vált a pánikra. Először is ne ismerj el semmit. Értem. Van írásos nyoma a szerződésnek, amit Tamásival kötöttél? Természetesen nincs. Hogy fizetett? Készpénzben. Nem volt átutalás. Hála Istennek! Annak nincs nyoma. Az is fontos, hogy ne beszélj erről senkivel. Na és Fanny, meg Jerome? Kumarat a fejét rázta. Minél kevesebben tudjuk, annál jobb. Igaz? Aztán itt a következő lépés. Mielőtt tényleg pánikolnánk, ki kell deríteni, vajon valóban a te öt emberedről van ez szó, vagy csak valami fatális egybeeséssel állunk szemben. Azonnal indulok Budapestre, mondta határozottan Gitta. A férfi összerezzent. Mit akarsz ott? Mindenek előtt beszélni másival. Miért nem hívod fel? Szerinted mit kérdezhetek meg, amire telefonban is hajlandó választ adni? Igaz, bólintott egyetértően ilyen. Adná a hülyét. Vagy azonnal kinyomná a telefont? Személyesen kell beszélnem vele. Jó, indulj. És egy szót se senkinek. Rendben. De mi van, ha bebizonyosodik, hogy azokról az öregekről van szó? Egyelőre semmi. Az még messze van. Azzal a problémával majd akkor foglalkozunk. Felesleges addig aggódni valamin, amíg az nem biztos. Majd átmegyünk azon a hídon, amikor odaérünk. Az egyetlen kapocs, ami téged és azt a házat összeköti, nem más, mint Tamási a közvetítő. Kardos a sápadtan nézett a kollégájára. Bizony, hogy kapocs. Ő is járt abban a házban. Tamási? Persze. Ő ment oda, hogy elhelyezze a szert. Ez nem jó hír, sziszegte elgondolkodva komarat. Bárki megláthatta közben. Ha kihallgatják a rendőrségen, könnyen megnevezhet téged. Tudom, ezért is vagyok ideges. Így ilyen egy kis időm döntésre jutott. Beszélned kell vele, ebben teljesen igazad van. És ha Tamási nem akar szóba állni velem? Miért ne akarna? Ha Sáros ugyanúgy be van gyulladva, ahogy te. Beszélni fog. Igazad lehet. Gitta megrázkódott, mint aki álomból ébred. A férfi karjára tette a kezét. Köszönöm a segítséged! Ne aggódj, megoldjuk. Köszönöm, most megyek? Mikor van gép? Nem tudom. Majd a reptéren nézek valamit. Képtelen vagyok csak úgy ülni itt, tennem kell valamit. Megyek, és felülök az első járatra. Ami kelet felé indul, aztán majd csak ott leszek Budapesten. Megértelek, majd hívj! Mindenképpen! A nő kiviharzott az ajtón. Alig állt fel, a pincér megérkezett az étellel. Komarat intett, hogy vigye vissza, és inkább kért még egy konyakot. Az agya úgy zakatolt, akár egy gyors vonat. Tudta, hogy valamit tennie kell, de képtelen volt bármi okosat kitalálni. A többiek nem tudták, mert gondosan eltitkolta előlük a tényeknek ezt a részét, de neki ez az iskola az utolsó lehetősége volt. Előző évben egy rosszul sikerült pénzügyi manőverrel elveszítette csak nem mindenét. Amire megmaradt, azt az utolsó szentik beleölte az iskolába de még így is komolyabb hitelt kellett felvennie ahhoz, hogy a ráső be tudjon szállni a projektbe. Neki ez volt az élete. És amennyiben elbuknak, nincs több lehetősége. Ha a vállalkozás csődbe jut, akár főbe is nőheti magát. De ezzel nem volt egyedül. Volt még valaki, akinek szintén az élete függött attól, hogy ez az üzlet sikeres lesz. Ránézett a telefonjára, tudnia kell erről, majd ő tudni fogja, mi a teendő. neki pedig csak követnie kell. Nem hagyta nyugodni a tudat, hogy a megoldás már talán el is hangzott. Alig húsz perce éppen ő mondta ki Gittának a lényeget, minél kevesebben tudjuk, annál jobb. Minél kevesebben, motyogta maga elé. Valami kezdett testet ölteni az agyában, de tudta, egyedül képtelen lesz megbirkózni a formálódó tervvel. Felemelte a telefont, és bepötyögött egy számot, majd a füléhez emelte a készüléket. Halló, te vagy az, Fanny!